bana dakika 20 katika studio za Radio Sanganiro wakati wa taarifa ya Baliamuchona wale kwa katika lugha ya Kiswahili tufungue taarifa hii habana na mtasiri wake na hibu wa chama sawanya Frodebure onsegonda kumana aridishwa nanamu na umoja wa warundi ulichangia katika kukomesha ubaguzi wa kitabila nchini burundi. Na hibu chama cha kisiasa uprona au mba viongozi wa burundi kufanya leweze ili kukomesha ubaguzi wa aina ya yote kualengola kuimarisha umoja wa warundi. Ni jumatatu hijuma 3 februare 5 nipo utasherekewa kumbukumu za miaka 20 na miwiri kukichaguliwa mashalti ya umoja wa warundi. Wakimbizi utoka DRC walisitisha kuwasili kwenye bandali la rumonge kutokana na usitishuaji vita baina ya wa, m, wa maimai na vikosi vizia jeshi la jamhuri ya gidemokrasia ya Kongo kuna hayo na mengine karibu ni katika tarifa hii ya habali tasuma kwenu na mifasikani ya hunze ni tambo na Eli Katoto Tikiliza habari moto moto kupitia regio isanganilo Mungu italifahi habari na habari za siyasa masharti ya umoja wa warundi ya lichangia katika hukomisha badi ya vitendo viovu hususa ni vile viza kuchochea ubaguzi wa kikabira baina ya warundi ayo yafamishwa na naibu mekiti wachama sawanya frudibu ni wakati hii februari tanu warundi watashiraikea kumbukumbu za amyaka shiri na miwiri mashariti ya umoja wa warundi ya na wananchi. Bwana lewonsi ndakuma na afamisha kuwa na matumaini katika chamachao Kwamba lazima kutafika wakati ambapo moja huo utaimarika nchini Burundi Tumusikirize akitafusihuwa na mwenzetu Jije Nionzima Jije tukwa jiraba sezira nojumu wakati tulika na kuunda makubaliano ya umoja wa Burundi ilikuwa ni kwa sababu palikuwa na ubaguzi kati ya kabila mbalimbali tukajiuliza hali itaendelea mpaka lini hivyo tukakaa chini ili kutafuta namna ya kuishi pamoja na amani hivyo katiba ya umoja wa Burundi ikaundwa lakini wakati huo hali ya kisiasa ilikuwa ngumu ili kuweza kuhakikisha makubaliano hayo yanawekwa kwenye vitendo tena makubaliano hayo alisababisha kuwepo kwa katiba ya nchi ambayo imekuwa chanzo cha kuachini uongozi wa kidemokrasia na hiyo ilikuwa Kwa ni ato katika umoja huo. Kuna wale ambao hakuwelewa wakaribu umoja huo. Na hata kama tumengia vitani, tuliweza kukapa moja na tukaunda makubaliano ya arusha. Sola hilo muhimu, linalohusu husu gisi watu wanaweza kuhishi pa moja na utofauti wao, niliandikuwa vizuri katika makubaliano ya arusha. Na ndiyo mana siku hizi, kuna watu wamesimama na kusema kwamba, ni lazima makubaliano hayo ya arusha aeshimiwe. Umeoliza yeti makubaliano hayo lidumu. Kuna maswali ambao ametoka njiani. Kama tatizo la wahutu na watusi, watu ambayo wanadijesha tatizo hilo, hawafaulu kwa sababu, sola hilo limepata suruhu. Jambo la bili ni wazo la kuchangia utawala. Wazo linalo husu gisi warundi wanaweza kuendeleza nchi yao kupitia njiaki demokrasia ambayo raia wanachagua viongozi wakiwa huru bila vitisho isiwe kama gisi wanatuambia eti kama huchagui ndio, itakuwa ni mustari mwekundu, eti ambayo mtakai sikia kifundisha kuchagua hapana mumtulete. Sisi tunakikisha kwamba, kuna matumaini kuwa umoja na demokrasia vidadu kumo. Ilaa zipo. Kinachobaki ni kutafuta njia ya kufikia hali hiyo. Hakuna ambaye anaweza penda watoto wetu waishi kama kilivyo hivi. Chanaka badovuka hiryaje babangu kukuwe tubabaye. Chama cha Kisiasa uprona chaitia viongozi tawala kuzingatia maslahi ya wananchi wote bila ubaguzi. Kwa lenge ura kuimarisha umoja wa warundi ilipasue kabila ila kundi, ninaweza kujikuta limetengwa Abel Kashati wa chama usika, amesema kuwa japokuwa umoja wa warundi umesonga mbele inchini burundi, badu kuna dihirika ubaguzi wa aina tofauti, miongoni mwabadhi ya warundi, kuna anafurahia atahivyo jinsi usiano mwema walipotiwa wakati ya watu kutoka makabila tofauti. Het habari moto moto kupitia radio isanganiro. Kati ya habaliza usalama raya wa Kongomani wanau kimbia mapambano baina ya vikosi ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na wapiganaji wa kabira mai, wamaimai Wamistisha kuwasili kwenye bandari la rumonge tangu jumatano liopita sababu ni kwamba uwenda mashambulizi ma ya lipungua kwenye uanja vita ila hata hivyo bado shuguri hazigiaanza vivyo kwenye bandari hilo la rumonge hadi wakati huu na katika abadiza jamii swala kuhusu marupurupu ya naeopewa wafanya kazi wa staffu ya lajulikana katika wizara ya haki za binada na mshikamano Wazi Martin vizabandi abadini kuwa nyakati hizi na kuwa wafanya kazi wali o staffishwa Waitaji msaada kwa kupewa marupurupu kwa kiwango kikubwa zaidi wazi huo akitisha kwamba katika wizara naeo yiongoza Wa mbioni kushulikia swala hilo ili marupurupu yenyewe yapate pate kuongezeka waziri Mariteni vya bandi aliyafahamisha Juma Ijumaa hii wakati akitoa ripoti ya kazi zilizotendwa na wizara yake mwaka jana kumejitokeza uhaba wa maji safi katika kata zote za mji wa Romonge tangu Jumatano alasiri huku wengi miongoni mwa raia wakichagua kuchota maji ya kutumia katika ziwa Tanganyika wanaomba swala hili lishughulishiwe haraka iwezekanavyo Mwana Klovisi Murengi Ranwali, mwakilishu wa shirika usika na huduma za maji rejide zomu kwa ni rumonge, alifuwa hayo alitokana na mitambu ambayo ilikuwa iliharibika kufatia mfuwa ilionyesha usikuwa jumaine ila kwamba wamombioni kudibiti tatizo hilo. daima katika abali za jamii, raia wakazi wa mta wa abu terere hapa jijini bujumbura, majirani wa eneo panapotupwa uchafu, Omba kiwanja kinacho waifadi uchafu kihamishiwe mahali pengine Kwani barabara haripiti tena mea wajigira mjumbura Wakati alikuwa kizuru viwanja binabzio waifadi uchafu Maenewe ya kanyosha na buterere Ali alifukuwa kiwanja cha mutani buterele Chatarajiwa kutengenezwa siku zigiazo ambapo uchafu tatupwa kanyosha wakati kwa shuguli hizo Kwa na fredi mbonima Abaini pia kuwa mashirika usika na kukusanya uchafu ambayo hayaitimizi haya kazi ilivyo pamoja na leia wanao kataa kushirikishwa na mashirika hayo watuchukuliwa hatua Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Sanganiro Katika habari za biashara kumejitokeza uhaba wa kinywaji cha primos cha Santita sabina mkoa ni Bubanza tangu siku kadhaa kunako vituo vya kuuza kwa jumla vimaji hivyo wafanya jashara walazimishwa kurangua pia soda ili wapate, bila, ili wapate bia hizo aina ya baina bia hiyo ya aina ya primus au wakichagua kutoa rushwa ili waweze kuzipokea jambo linaro kanushwa na wamili kwa vituo hivyo ukua kieleza kuwa siku hizi na wao wanapewa vinywaji hivyo kwa kiwango kidogo na katika abaliza ukulima, viongozi tawala mkuwa ni bubanza wanaitia raia kututumia na kuuza kihorela mazao ya mashamba yao wakati huu wa mavuno ili kukinga ukame na kujitalishia musimo mwingine wakilimo, mbwana tarisisi ni yongabo, gavana wa mkuwa bubanza. Alifahamisha pia kuwa alipiga marufuku biashara ya kuuza mpunga nje ya mkoa wake. Tumalizia tarifa hii habari kwa habari za elimu ambapo kuna ripotiwa minunguniko miongoni mwa wazazi na walimu kwenye badi ya shule za msingi mkoa ni Karuziri patikana katikati mwa inchi kufuatia ukosefu wa chakri kwenye shule hizo kwanaliamkia pia uhaba wa walimu ambao bado wa suru mkaguzi wa elimu mkuu ni atuliza nyoyo yake akiahidi kushughulikia masuala hayo siku zijazo na huu mpenzi msikilizaji ndipo ndio mwisho wa taarifa hii habari na toa shukrani zangu kwa mwenzangu Eliga Toto aliyenisaidia upande wa mitambo na kushukuru kwa msikilizaji sikio na na wageni kiwatakieni wikendi kwa kweli